Poți să să-ți gândurile cum se ciocnesc unele de altele și crapă. Tot mai multe cercuri, a zvârlită până departe, tot mai departe de tine, însă nu mai rămâne nimic în afară de zâmbetul celui care te citește. Celui care te citește să-i rămâi întotdeauna dator. Teama se topește și curge pe pagină. Îi îndoi cele patru colțuri, avionul ăsta poate zbura. Pacea-i rotundă ca cu flori ai bunicii. Ea știe să frământe așa, dar frământă cum trebuie și iese. Aluatul se revarsă pe masă, în toată încăperea. Răpirea din sărai nu se mai vede nici fântâna din curte, nici omizile verzi uriașe, cu milioanele lor de piciorușe fragile, inutilă, nici dârâle lor de picioase din coșmar în coșmar, nici satul, nici dealurile zăbranului, nici măcar cerul.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 Numai tu supraviețuiești, pierd urma viselor ca pe niște războaie invizibile, începute cu mult mai mult. Lumina e o harpă, timpul aproape încape în moarte, cum apa în scoică. Ceva neînțeles îmi sună în urechi, zâmbesc, bineînțeles că zâmbesc. Odată am văzut nuferi adevărați, în timp ce umblam haihui printr-o pădură albastră. N-am învățat cum să mă apăr de mine, însă-mi curăț cerul de umbre, aștept.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 Inima mea din plastălină arcuită peste mormanul acesta de tăcer plutitoare, privirea concentrată în sus, până când nu se mai văd urmele întristării, pe jos, fărmături roșii și negre, un carnaval, un mall, un spital, un turn babel, o scenă de teatru, nimeni nu aplaudă aici. Aici, în casa tatălui meu, nu mai locuiește nimeni.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 Pe umărul stâng i s-a lipit o frunză de tei, prințului de Santen, în timp ce se scăldea în sânge de dragon. Ori, poate a fost umărul drept. Zeița Tetis l-a ținut de călcâiu stâng pe Aheu, când l-a scufundat în rulul infernului. Bine, bine, e atunci. să legăm în fața săgeții cu două vârfuri, ochii sunt neatinși de sângele magic. Să-l ținem așa până ne vom convinge că în scris se poate... Orice. Copilelor le-am povestit numai despre unul dintre eroi. Ar fi fost mult prea mult să urmăm balaurii, vulturii, piticii și prințesele răzbunătoare într-o seară în care și cerul părea vulnerabil. Sumanti anorilor norilor negri. Ne îmblânziți. Ne îmblenziți anii fără griji și pașii noștri grăbiți undute vino înspre amfiteatre, cafenele și săl de cinematograf. Nu mai știu cum se numea cafenea aceea de lângă Biblioteca Academiei, cu multe oglinzi de jur împrejur și chei ruginite aturnând din păreți. Studenții de la conservator se înghesuiau acolo, se râdea, se fuma, se vorbea, câteodată se cânta peste umerii mei, în timp ce ni se serva cea mai bună cafea turcească la nisip. Învață să asculti. Îmi zise într-o zi o străină din colțul oglinzii: Hei, he, era vremea minunilor. Se povestea cum n-a mai rămas nimic din luna uscată de atâta privit, cum timpul nu-și mai cheltuia totul deodată. Era vremea minunilor. Se îngăduia inocența. Apocalipsa nu a început. Apocalipsa nu începuse. Frecventam bucuriile la minut, cățărați pe stâlpul speranței sus, foarte sus. Cum am putut renunța? Cine servește la masa angoaselor? De dimineața până noaptea târziu. De dimineața până noaptea târziu creștem poveștile ca pe niște animăluțe de casă un crocodil cu doi dinți, un hipopotam singur, lei în armură. A doua zi, pașii micuți știu drumul spre grădina zoologică. În față cerul dezvelește lumina, în urmă iarba se trezește, pietrele se cred vii, cuvintele secret păsări, păsările mesagerii zilelor, zilele ne scapă de nopți pe frunțile noastre, rănile timpului. Se tot adâncesc.